Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu mai Guran la Europa FM. Da, doamnelor și domnilor, la această oră Parlamentul României dezbate camerele reunite, dezbat moțiunea de cenzură introdusă de opoziție după ce guvernul României a încercat să dezincrimineze prin Ordonanța 13 din 2017 abuzul în serviciu. E o mare problemă și evidentă, adică din punctul ăsta de vedere nici nu cred că se mai poate da cineva după tufiș. Neîncrederea în guvern, așa îi spune și numele, o moțiune de neîncredere, cred că neîncrederea în guvern este evidentă în acest moment. Totuși, situația este complicată și o să folosesc emisiunea de astăzi și să clarific de câte ori am ocazia și dacă mă pricep, sunt lucruri la care nu mă pricep întotdeauna, procedurile parlamentare sofisticate sau destul de sofisticate care presupun jocul de putere dintre opoziție și cei care au câștigat alegerile în formarea guvernului și într-o eventuală, atenție, Dizolvarea Parlamentului. De ce vă spun asta? Pentru că o demisie sau o demitere a Guvernului readuce jocul în curtea Palatului Cotroceni, la președintele Claus Iohannis. Avem deja o practică constituțională în acest sens. Sigur, cei care au majoritatea, PSD, ALDE, sunt cei care fac o propunere de prim-ministru, dar președintele o poate accepta sau nu. Tot majoritatea este cea care poate suspenda însă și președintele. Și de aici încolo, iată, lucrurile încep să se complice. Credeți că, de exemplu, o astfel de negociere, este o negociere politică, este o negociere, o astfel de negociere între președinte și alianța dintre PSD și ALDE ar putea duce la calmarea situației? Pe de altă parte, dacă dăm timpul înapoi, este din ce în ce mai evident acum că din guvernul Dragnea, scuzați-mă, gura păcătăsului, din guvernul Grindeanu, doar Grindeanu este cel care a oprit intrarea în vigoare a Ordonanței 13. S-a creat un conflict acolo, în mod evident, între, în primul rând, Grindeanu și Dragnea, între Grindeanu și Ministrul Justiției, Florin Iordache, care încă nu a demisionat, dar, aș zice, și între ceilalți membri ai guvernului, care, în mod evident, sunt, în marea lor majoritate, apropiați de liderul PSD, Liviu Dragnea. Și pentru ca elefantul să fie în încăpere, foarte vizibil, Onorabilul Liviu Dragnea este cel care conduce astăzi lucrările celor două camere reunite ale Parlamentului în dezbaterea moțiunii de cenzură. Este foarte probabil ca până la finalul acestei emisiuni să nu avem un rezultat al votului, încă nu a început, deocamdată încă sunt dezbateri, dar întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi este dacă picarea guvernului prin această moțiune sau eventuală demitere sau demisie a lui, ar rezolva această criză din societatea noastră sau dacă din contră, mai rău, ar agrava-o. este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Florin! Uh, salut, Moise! Aș vrea să încep cu o întrebare pentru tine, dacă-mi permiteți. Sigur. Uh, eu am fost la proteste, n-am luat bani de la, so la Soroș, nu știu dacă sunt tânăr, frumos și liber. Dacă și că acum numai de, de Soroș, și că multinaționalele astea. Că da, bă, ele... Nu am primit nici măcar o zi de concediu Deci nu știu dacă mă pot domni O frumos și liber Dar altă e dilema mea Eu de curând mi-am cumpărat o mașină nouă Sau Asta e un exemplu Dar putem da exemplu un televizor Așa. Și am dat o anumită sumă de bani pe el Eu am o garanție la el De câteva luni X luni, să zic 5 luni, 6 luni, un an Cam același lucru și cu guvernul nu? Banii reprezintă voturile noastre E o, e o interesantă analogie, dar să știți că uh, acum, serios vorbind și trecând de sfera metaforică, relațiile de drept public, public și cu atât mai puțin cele de drept constituțional nu au întotdeauna o legătură cu, cele, cu contractele civile sau comerciale, așa cum este contractul dumneavoastră de achiziție al autoturismului. Eu sunt perfect de acord cu tine, dar asta nu înseamnă că odată ales guvernul este suveran și ne poate face absolut orice. Am e, înțeles, eu vă propun ca... să trecem de această dezbatere, să, Florin. Da. Dacă am, deci, prezumăm neîncrederea în guvern. E clar dacă 600.000 de oameni au fost în stradă că e o mare neîncredere în acest guvern, care poate da oricând. La, la, știți, se, se lasă seara în fiecare zi. La adăpostul întunericului se poate întâmpla orice. Sau chiar ziua se poate întâmpla. Deci, prezumăm asta. Depășim. Eu vă rog acum să faceți o analiză politică a momentului și mai ales a perspectivei noastre. Vă întreb astăzi dacă o demitere sau o demisia a guvernului adâncește criza sau dacă, din contră, o rezolvă. Personal, cred că ar adânci eu, deși mi-aș dori din tot sufletul să picea acest guvern, dar nu cred că s-ar sfârși cu aceasta toate problemele și absolut tot. Din contră, cred că am intrat într-o situație mult mai delicată și ar fi o luptă mult mai cerbă între Dragnea Domnul Dragna, ca să fiu elegant, și președintele Claus Iohannis. Asta e programul. E foarte interesant răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru el, Florin. Practic, ceea ce ne spune Florin, încerc să traduc acum, sau să interpretez un răspuns, uite ce bun sunt. Florin ne spune că domnule, ar trebui demis pentru că Așa ceva nu se face, nu poți guverna fără încredere, dar eu mă tem că asta ar complica și mai mult lucrurile. Noastră ce ziceți Dorin? Uh, ca să spun așa ceva mai glumind, de răspunsul la întrebarea noastră este da. Da în <laughs> <sens> că nu. <laughs> nu ar trebui să guvernul, nu ar trebui să, -i să -i da președintele și da, s-ar adânci, de-abia acum s-ar adânci și s-ar contura cu adevărat o criză politică care ar zgârți un pic prea mult societatea. În cadrul demisiei. În cadrul de misii păi guvernului. Păi da, dar vedeți dumneavoastră că sunt 600.000 de, de oameni. Eu o să vă aduc argumente împotrivă, indiferent ce spuneți. Deci, luați-mă da, da, da, de avocatul diavolului, în toate. De acord, deci, de 600.000 de, de oameni au ieșit în stradă pentru un principiu, iar acum ar trebui să facem un calcul de conjunctură și să zicem, bă, ar fi mai rău. Deci, nu mai ținem cont de principiu când spunem, bă, ai furat, pleacă de aici. Moi, da. După părerea mea, s-a creat, de fapt, ceva foarte special la care eu țin mult de tot. Cu toate că eu. ...ca și pregătire și experiență, privești lucrurile, să spunem, mult mai tehnic și mult mai rece, dar nu e cazul acum. S-a creat acea putere în stat care a venit să pună degetul pe rană, și anume puterea străzii. Mie mi se pare că asta este marele câștig al acestor zile... Pentru în stat nu se mai pot juca între ele pentru că se joacă totuși între ele un pic necinsit. Deși ești de acord cu concluzia dumneavoastră, vă contrazic totuși și vă spun așa, așa. puterea străzii e o definire mult prea largă. Puterea străzii este... poate să însemne orice și niște băieți nu. cu ciomege și cocktailuri nu, molotov. Nu, eu spun în alt sens. Da, lăsați-mă să care definez care traf, eu. Vă rog. Ceea da? ce s-a creat este conștiința că suntem mulți oameni în țara asta cinstiți, domnule. Și că da, asta este o forță care le atrage atenția politicienilor și le spune, vedeți că existăm. Vă vedem, cum scria o domnișoară exact, pe o pancară. Exact, la asta mă refer. Da? Exact, asta mă cu asta refer. de acord. Aceast, eu mai de mult spuneam o lucru, că corupția încet, încet, începe să se ascundă, cu cât pui mai multă lumină pe ea. Această mare lumină, de fapt, este problem, este, ca să zic eu, câștigul. Hai, poate am... Adică, ce face acest lucru? Această lumină multă. Mm, am Eu mai multe nu în asta, dar nu contează. Ok, Dorin, o altă dezbatere. Să pe ei și face să da. se echilibreze în mod normal aceste puteri în state acum mm. înainte. discuția de persoane. Într-adevăr, din păcate, se discută de o persoană, din păcate. Din păcate, din fericire... Și uh, ceva din discursul domnului Iohannis de mi-a plăcut și mi-a plăcut mult și cred că a dat de gândit chiar și acele persoane. Dacă merită România ca pentru, mă rog, mai multe persoane sau pentru o persoană să treacă prin așa ceva și răspunsul evident este că nu. Depinde de persoană. Răspunsul depinde evident este de că... De <laughs> depinde dar... de persoană, dar pute... eu, eu am încredere să vă spun. Dorin. Să în, în grindeanu. Mie îmi place. A apărut din întâmplare să spunem, dar cred că s-ar putea să contureze bine și să facă bine și PSD-ul. Mm, ar fi nu putut avea... De... N-ați ascultat discursul pe care l-a avut în Parlament. S-a întors, practic, la discursul lui Dragnea din campanie. În campanie, Grindeanu fiind mai vizibil la Timișoara, dar foarte puțin vizibil la nivel național. Acum iertați-mă, dar în momentul în care o, o calci pe bec în felul ăsta, o să zici, băi, am greșit, dar am nevoie în continuare să duc țara să măresc salariile și pensiile sau să faci ceva. Dar când vii și spui, uh, noi am salvat și noi am drept, asta, asta pune totuși niște limite, dacă mă întrebați pe mine. da? E o altă discuție. Revenim și încercăm încă o dată să ne concentrăm pe această problematică. Această problematică ce se va întâmpla în cazul de... Eu cred că se va ajunge la demisia guvernului chiar dacă este evident că nu astăzi, la moțiunea de cenzură. Dar această demisie plutește în aer. E o presiune extraordinară. Vorbiți cu un sociolog, el vă va spune că nu pot să continui în felul ăsta. Nu pot să continui așa. Nu, nu într-o democrație. Deci sunt convins că se va ajunge la demisia guvernului, dar nu cred că astăzi, nu cred că poate nici săptămâna asta. Urmează încă o săptămână după asta și după aia încă o săptămână. Viața nu se termină niciodată. De-aia vă spun că e importantă această analiză și vreau să știu cum o percepeți dumneavoastră. Ar rezolva problema sau, din contră, ar adânci criza? Nicolae, bună ziua! Bună ziua, domnule Moise! Lăsați-mă să mai anunț o dată numărul, Nicolae. 037 Poftiți! Bună ziua, domnule Moise! Posibil acest guvern să cadă doar când calculele vor fi de partea celor care... Când vrea Dragnea, peste. hai să spunem. Exact. Deci asta exact. e atât, o putem iarăși prezuma, da. e evidentă. Când vrea Dragnea cade, când nu, nu. Aia Este foarte adevărat. Și s-ar putea să se adâncească criza momentan dacă ar cade asta. pentru că PSD-ul și cei de la guvernarea Alde sunt așa de periculoși în aceste zile încât una spun la televizor, alta fac în realitate. Da, și asta mă este evident. La, mă refer la protestele de la Cotroceni. Da. Deci, da, evidentul Da. eu nu mă refer aici la o criză. Criza politică este evidentă. Ea există. Chiar dacă avem în momentul de față niște oameni care ocupă puterea. Delegitimarea lor este cea care creează de fapt o criză, hai să zicem. Hai să zicem o apăsare mare în societate. Băi, lumea e nervoasă. Cetățenii sunt atenți, cum zicea președintele ieri. Societatea e atentă la ce se întâmplă. Ei, la, la criza asta, la asta mă referiu. eu, când vă întreb, domnule, dacă ar rezolva sau nu ceva. Nu, momentan nu ar rezolva pentru că s-ar De ce ziceți ce... cu s-ar Pentru că PSD-ul ar folosi, posibil să folosească noi desemnări pentru pre... funcția de premier, asemenea că președintelui să nu-i convină pentru a găsi pretext pentru suspendare. Hai să ne imaginăm o astfel de negociere între Dragnea și Iohannis. Vine Dragnea și zice, nu știu, reveal și ai Vreau sau Gabriela a, Firea, nu, poftim, nu. eu tot am o obsesie cu Firea prim-ministru. Gabriela Firea sau... Exact. Și Iohani zice nu, aduceți-l pe, pe Sorin Moise sau, sau pe... pe... Olguța, Vasilescu, Olguța Vasilescu, da. Și Iohani zice nu, aduceți-l pe omul ăla de la Iași pe Chirică. Omul ăla a fost altfel. Sau pe Sorin Moise, europarlamentar. Și Dragnea zice nu. Unde? Vedeți? Acest tip de negocieri, e un tip de negociere în care cine cedează și cum ar putea ceda? Deci Dragnea va încerca să-și impună tot oamenii dânsului care vor face doar ce va dori dânsul. Până în momentul în care vor ieși socotelile, astfel încât să iasă totulă spre față. Pentru că este într-o situație foarte delicată. Nu numai el, cât și președintele senatului. Nu e în aceea situație nu cum e Dragnea. Nu, dar va fi. Se urmărește pe undeva Tăricianu, vă reamintesc tuturor, vă mulțumesc, Nicolae, tuturor vă reamintesc, deci Călim Popescu Tăricianu este trimis în judecată pentru sperjur. Liviu Dragnea este trimis în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual, dar Liviu Dragnea mai are o condamnare cu suspendare, ceea ce înseamnă că dacă e condamnat în al doilea proces, indiferent că e cu suspendare sau cu executare, execută. Nu se poate să ai două condamnări cu suspendare. Încep să execuți când o iei pe a doua Bună ziua Adrian Bună ziua, Vă ascultăm. Bună ziua Moise. Aș vrea să precizez încă de la început Că sunt mai mult subiectiv Pentru faptul că niciodată niciun membru al familiei mele Și nici eu nu am votat Cu PSD-ul Și David de întrebarea ta Aș vrea să răspund următorul lucru Plec, mă detașez puțin și plec De la următoarea premiză Că atunci când PSD-ul a numit primul guvern Acest guvern al Rușinii a nominalizat că așa ar fi normal uh, unii dintre cei mai buni oameni uh, care să guverneze și să ducă la capăt programul de guvernare. Acest lucru nu În este moment? adevărat. De ce? Vă spun pe argumente, Eu? pe argumentele lor. Eu știu cine a lucrat la programul ăla de guvernare. Știu cine păi, ar fi trebuit să fie la Ministerul de Finanțe de la... și n-a ajuns. Deci nu e adevărat, uh. n-a numit cei mai buni. I-a numit pe cei mai loiali lui Dragnea. Aia a făcut i-au pus Și Lugrindeanu... și spus că plec de la premiza de nevinovăție și atunci aș veni și aș spune dacă acest guvern ar cădea da. eșalonul 2, ar fi format din cine? Pentru că eu aș vrea ca, ca acest guvern să cadă și niciunul dintre membrii lui să nu mai fie prezent în cel de-al doilea guvern. Și atunci vin și zic, dacă și au fost eșalonul numărul 1. N-au fost. N-au asemene... fost. Mm -mm. Ok, bun. Pentru mine, PSD-ul nu mai poate oferi nimic de calitate. Răspunsul la întrebarea ta este da situația se va liniști dacă acest guvern va pica, dar până la urmă trebuie să ajungem la, la, un, alt la, la un alt guvern, cu siguranță, și va trebui ca președintele PSD-ului să cadă, pentru că să nu ne mai facem că nu știm, toți acești oameni sunt niște marionete. Dacă ar fi niște oameni adevărați în PSD, ar merge acum la moțiunea de cenzură Așa și ar împotriva, împotriva ceea ce au făcut. Pentru că sunt mulți oameni care spun că nu toți psd și sunt la fel. Da, a, da. Dacă Adrian, la fel, da. știți care e problema? Deci, încă o dată, nu există în acest moment vreo un semn de crăpătură în PSD. A, nu există asta. Deci, clar, sunt de acord cu dumneavoastră, dar, pe de altă parte, cred cumva că strada ar fi potolită și ar -o fi satisfăcută de faptul că acest guvern ar gădea. Ceea ce vreau să da, dar da, dumneavoastră a spus că... o condiție imposibilă, să nu mai facă drag de-a guvernul. Asta a zis dumneavoastră până acum. Ba nu, să facă guvern, dar niciunul dintre foștii membrii ai guvernului să nu mai participe la un nou guvern. Este așa de greu pentru că, într-un fel sau altul, toți au fraternizat și toți -au, au precizat faptul că această ordonată de, de urgență, pe fond, nu a fost nimic uh, greșit. Pentru asta niciunul dintre ei nu mai trebuie să fie în următorul guvern. Vă mulțumesc pentru opinii. 0372069599. Răzvan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua, o să vă rog frumos să-mi să iertați emoțiile și sarcasmul. Dar, emoțiile dori... și sarcasmul, ce combinație mișto. Dar, da, da, da. Mi-aș dori foarte tare să cadă guvernul. Sunt un băiat tânăr, mă cred, un băiat inteligent. Mi-aș dori foarte tare să cadă de la cel mai înalt etaj. A. Și să vă spun de ce. Pentru că ei au câștigat, din punctul meu de vedere, alegerile numai și numai Uh, cu vârstnicii cum au putut și mai bine nu cu, cu... iertați-mă uh... Iertați deci în afară de faptul că ați introdus un element de violență cu care nu sunt de acord în această discuție mai și introduceți niște informații false, nu e adevărat, noi au votat doar vârstnicii, vă place sau nu? Uh... Îmi place să fiu corect și ei la fel, să fie la, să fie la fel de corect cum am fost eu până acum. Da? M-am dus, mi-am exprimat votul, nu am votat cu PSD. Uh, urmăream zilele trecute, făcând o paranteză, urmăream zilele trecute pe o rețea de socializare în lupta de, la președinție dintre domnul Ponta și domnul Iohannis. Se știa din 2014, în luna noiembrie, de ordonanța aceasta de, de grațiere și dânsul a enumerat, Răzvan, unde ați fost dumneavoastră până acum? De unde sunteți? Din Constanța, din România. Și nu -ați, ați citit ziarele, n-ați citit internetul, n-ați citit nimic? Ba da, am acum. E senzațional că acum ați aflat aceste lucruri, dar vreau să vă spun în felul nu, următor. Nu, nu, nu. Ascultați-mă puțin, Răzvan. Această perspectivă există din 2012. Pe 8 decembrie 2013 s-a încercat atunci în Parlament da. dezincriminarea corupției, practic, prin niște pachete de legi. Marțea Neagră i-a rămas numele atunci, în decembrie 2013. De atunci s-au tot încercat sub diferite forme. E adevărat însă că nu prin ordonanță de urgență, ci prin Parlament. De ce? Pentru că există un grup de presiune acolo, din jurul PSD-ului, că erau neperiști. Nu, nu mai contează. Acum sunt psd -ști. Sau că sunt Tăriceanu, nu mai contează. Pur și simplu există un grup de interes. Unii dintre ei sunt chiar peneliști. Au fost și sunt peneliști care fac parte din acest grup care are ca interes dezincriminarea unor fapte de corupție și sau grațierea lor. Deci, bine ați venit în realitatea noastră acum, Răzvan, da. vă întreb, astăzi atât. Ar rezolva sau nu criza, starea asta de tensiune din noi, din fiecare dintre noi, demisia sau demiterea guvernului? 100 la Îmi doresc demisia guvernului. Păi da, și după aia ce se întâmplă? Nu știu ce să vă spun, mi-aș dori foarte tare ca lucrurile să se îndrepte. Problema este că nu se știe când și din două rele, să presupunem că celălalt, dacă va veni un alt guvern, mi-aș dori să fie mai puțin rău decât acesta. Păi, adică, ar din ar două, însemna să-l două două facă altcineva a, decât Liviu Dragnea. Vedeți, aici există niște mecanisme constituționale. Constitu părinții Constituției noastre în înțelepciunea lor s-au gândit că pentru evitarea oricărei crize politice cei care participă la împărțirea puterii în stat, trebuie să negocieze și să găsească soluții. De aceea i-au lăsat președintelui dreptul de a spune da sau nu unui candidat de prim-ministru. Are acest drept. El este cel care nominalizează. S-a dezbătut foarte mult pe această temă și vă amintesc faptul că o majoritate creată în anul 2009 l-a propus culmea ironiei pe Claus Iohannis ca prim-ministru, iar președintele de atunci l-a refuzat. N-a vrut. A făcut altă nominalizare. Ăia s-au dus că erau PNL și PSD cu Claus Iohannis, da? iar președintele a numit alți oameni, ceea ce ne-a dus foarte aproape de pericolul unor alegeri anticipate. Pericolul sau izbăvirea după unii. Acolo am fost în anul 2009. Dar, în același timp, Parlamentul are instrumentul care este unul puternic și aici e o scăpare a Constituției noastre, care va trebui într-o zi corectată. O să vorbim și despre asta la momentul respectiv. Parlamentul poate suspenda oricând pe președinte cu un aviz de la Curtea Constituțională care este uh, obligatoriu, dar e consultativ. Adică, indiferent ce zice Curtea Constituțională, Parlamentul poate oricând să zică domnul Iohannis poftiți dumneavoastră acasă, domnul Tăricianu interimar 45 de zile, ceea ce creează niște mecanisme. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Acesta este frontul în momentul de față. Așa sunt taberele așezate aici. Guvernul, existența unui guvern, de principiu ne ține cumva într-un echilibru în acest război între unii și alții. Dar acest guvern s-a dovedit că face infracțiuni, dacă mă întrebați pe mine. Dar eu nu sunt procuror, să spun asta. Așteptăm să vedem ce face doamna Chieve și acolo cu procurorii ei. 0372069599, Alin, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise. Vă ascultăm. Este prima oară că intru în direct la dumneavoastră. Cu toate că de dimineața până seara și în permanență ascult Europa FM. Vă mulțumim. Eu vă mulțumesc că ați creat această emisiune, dar sunt totuși foarte dezamăgit. În primul rând, eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră câte programe de guvernare, din 90 până acum, că totuși aveți 44 de ani, eu am 42. Au existat, a existat vreun, vreun program de guvernare mai bun ca acesta? Pot să răspund pe rând. Unul, N-am creat păi eu nu. această emisiune, o fac e adevărat din 2011, dar ea e de când s-a înființat Europa FM în 2000. 2. Am 43 de ani, nu, nu, am nu, eu. -am nu 40, făcut 44. trei, Din punctul meu de vedere, un punct de vedere pe care vi-l repet de astă toamnă, acest program de guvernare este o minciună sfruntată. Acesta nu este un program de guvernare. Acest program de guvernare ne va duce ca anul viitor să nu mai putem plăti pensiile părinților noștri, domnule. Pentru că el presupune împrumutarea în avans a unor bani pe niște programe multianuale care ar trebui să producă o creștere economică și s-ar putea să o producă cu condiția să nu ia nimeni și pagă din banii ăia. Da? Altfel, anul viitor, când vor fi decontările parțiale din ceea ce se împrumută peste 3% anul ăsta, nu să mai avem spațiu fiscal, se numește, deficitul ăla, ca să plătim pensiile părinților noștri. Deci, dacă mă întrebați pe mine părerea mea, da. v-am și zis-o, asta e, nu e un program de guvernare. E o minciună, o mită, pentru, ora, a permite, pentru a permite formarea acestei majorități care trebuia să-l scape pe Dragnea. Aia e. Poftiți. Dar aici, aici trebuia să vă... Eu am, prin mintea mea, deci întrevez voi acesta între Dragnea și domnul Iohannis, da? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. ne. și iar Hai să vă zic orțarea, încă ceva. Alințarea ordonanței. Ascultați-mă puțin importarea acestei ordonanțe care a dat-o guvernul Grindeanu. Da? Dacă au fost pusă la cale și au fost presiuni din partea Curtei Constituționale ca să o aplice. Ei, eu Sigur, e o și la Curtea Constituțională. Vă tot spun și anul trecut, v-am zis, ce a făcut Curtea Constituțională a fost o centrare pentru ceea ce se întâmplă acum și v-am zis de atunci, am făcut ticăloși, am zis dați-mă în judecată, vreau să vin cu voi în instanță, să demonstrez că ați făcut abuz în serviciu, nu m-a dat nimeni. Eu vă spun însă altceva. Momentul cheie de fapt al acestui conflict a fost dimineața zilei de 18 ianuarie la 9 dimineața. Dacă domnul Claus Iohannis stătea frumos la Palatul Cotroceni, în loc să se ducă la Palatul Victoria, Așa cum, mă rog, toată, toată presa a început să strige du-te, Claus, du-te, du-te du peste ei, că acum o fac. Ei, dacă stătea cu minte acasă, Corect. domnul Iohannis n-avea nicio problemă în momentul de față. Pentru Corect. că îl lăsa Corect. pe Dragnea da, să chiar. scape, îl lăsa să guverneze și a asuma niște mari riscuri. E adevărat. Are beneficii să reinventează politic, așa cum observă psd toți. Dar, în același timp, Alin, politizarea acestor principii pentru care oamenii ies în stradă, polarizarea lor, pro sau contra Iohannis, pentru Dragnea, fără Dragnea. Asta este adevărata capcană. 600.000 de oameni nu au ieșit în stradă pentru Iohannis. Au ieșit pentru un principiu. Să nu furăm. Eu sunt de acord și am fost de acord dintotdeauna pentru că eu muncesc de dimineața până seara și alerg pe un salariu nu mare, dar nici mic, un salariu care pot să-mi scurt. Nu e asta problema. Problema este alta. Hmm. acești oameni, acest președinte. Trebuie totul să aibă răbdare pentru că capetele mari care au fost incriminate din toate partidele de-a lungul vremii încet, încet, încet au fost excluse. Ne, ne, ne. Lăsați-o lăsați pe asta cu răbdarea fel, când mai sunt 10 zile, domnule. Deci cu răbdarea în dimineața -da, zilei de 11 februarie domnul Dragnea face petrecere. Ne invită poate și pe noi. Are bugetul țării pe mână. Poate să facă cinste la toată lumea. Deci lăsați-mă cu răbdarea asta. Din punctul meu de vedere ce a făcut președintele, în sfârșit, în sfârșit, am văzut că avem președinte atunci, în dimineața aia. A salvat situația. Asta e adevărul. N-am fost niciodată un fan al lui Claus Iohannis. Din contră, am fost unul dintre criticii duri ai. Nici, nici eu nu sunt fanul nici al PNL-ului, nici al PSD, nici al domnului Iohannis. Da. Problema este că s-a făcut o chestie prea în care a stârnit Alin, o de 5 minute, de 5 minute o... mă, tot, mă tot provocați Și eu acum țin timpul altor oameni Iar dumneavoastră n ați zis dacă e bine sau, Adică dacă ar rezolva sau nu situația Căderea guvernului Nu, sub nicio formă Pentru că? Sub nicio formă Pentru, Pentru că? Mă seama, how, how la ora actuală există Așa ce Care? Unde la, vedeți la, dumneavoastră la haos? La... Eu sunt la serviciu, dumneavoastră unde sunteți? Tot la serviciu Ei, atunci Dar nu, nu e niciun haos Dacă muncim în continuare -a nu a e niciun haos, domnule Seara în stradă ce se întâmplă? Ce se întâmplă seara Toate în stradă? Sunt niște eu oameni eu. care cântă, aia fac seara în stradă. Vreți să vă spun, duceți-vă și dumneavoastră să vă bucurați. S-ar putea eu să vă pot placă. Să, nu, pot, nu pot să mă bucur. Nu pot să mă bucur pentru că am alte treburi de făcut. Cântați odată deșteaptă-te române cu să, ei, nu, să vedeți și bine vă simțiți. Nu, e, nu este o bucurie asta. Dacă se întâmplă ceva în țara asta, ce? spunește vreun război sau orice. C ca, de ce să izbucnească? Acum... Explicați-mi de ce să izbucnească un război. Hai să vă mulțumesc, Alin, pentru Haideți să vă explic o chestiune. Hai, o fac să nu fac. Mie me mi teamă, să știți, de genul ăla de amenințări pe care le tot uh, proferează pe sediștii în frunte cu doamna Gabriela Afirea, care mi-a fost colegă și în momentul în care am auzit o, am simțit că iau foc. Me teamă de așa ceva. Me teamă, teamă. Însă dezbinarea aia poate veni într-o singură situație. Suspendarea președintelui doar atunci. Și vă spun asta, pentru că dacă acum Timișorenii și Clujenii strigă luptă București, așa au strigat și n-am fost niciodată mai uniți decât suntem acum, s-ar putea, ca o eventuală suspendare a președintelui, să arată diferențe de opinii majore între Ardeal și restul țării. Și de asta mi-e, mie frică. Deocamdată, tot ceea ce s-a întâmplat ne-a unit mai mult decât regele Ferdinand. Încă o dată, subliniez asta. Nu există un pericol de război, decât dacă cineva chiar duce, chiar forțează legile țării, cum deja s-a întâmplat. Hai să ne întoarcem la dezbaterea de azi, Luminița, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultam. să te răspund un punctual, da, demisia guvernului, din punctul meu de vedere, ar detenționa situația. Da, dar după aia urmează formarea unui nou guvern și tensiunile sunt inevitabile. Da, să se propună PSD-ul un alt guvern cu oameni mai puțin compromiși, cu oameni mai capabili să ducă programul, să-și pună practică programul de guvernare. Absolut. Au câștigat pe drept să guverneze. Și dacă președintele zice, știți, ăsta pe care l-ați propus e chiar mai rău decât Grindean? Vă dați nu seama cred, că în secunda a doi îl vor suspenda pe Claus Iohannis? Da, dar eu nu cred că președintele va cădea în capcana asta. Președintele a spus foarte clar că... Uh, psd este dator să guverneze și că nu este vremea anticipatelor uh, acum. Deci eu am încredere, președinte, că până acum uh, nu este, nu domnul președinte a mințit ci ceilalți. Ați dreptate, totuși, pus încrederea. Aveți dreptate, lumința și cu toate astea, să știți că singura armă a președintelui, dizolvarea parlamentului, se deschide abia din momentul în care nu mai există guvern. Tam tam Ați înțeles? Deci, da. într-adevăr, președintele Claus Iohannis a zis anticipate înseamnă prea mult în acest moment. În acest moment. Dar peste 60 de zile, cine știe. Deci, iată. Aveți dreptate, dar eu cred că PSD-ul trebuie să guverneze și să ne demonstreze la toți minunatul program de guvernare. Din păcate. Suntem eu nu cu toții cred că... de acord din punctul ăsta de vedere. Da moțiunea trece, nu cred. Cred că guvernul ăsta, dacă va cădea, va fi doar la o presiune în urma străzii, pentru că, într-adevăr, s-a îndeplinit doar jumătate și nici aceea, așa, e din ce am strigat uh, abrogare și plecare, blocat și plecați. Deci, nu, nu ne mulțumim clar, nu ne mulțumim numai pe numai că timpul nu trece, din păcate, în favoarea noastră și, într-adevăr, schimbarea asta de discurs a domnului Grindeanu astăzi a fost... A... De ce ziceți fost. că timpul nu trece în favoarea noastră? În primul rând, care noi, care am strigat în stradă? Da. M da Eu vă da. spun că din contră, timpul este se spune că e cel care le rezolvă pe toate, unul și doi. Timpul nu, în mod cert, timpul acum nu lucrează în favoarea domnului onorabilului Liviu Dragnea. Nu lucrează în favoarea domniei sale, deoarece domnul Liviu Dragnea i-a început procesul. V-am mai zis că e doar impresia mea, a vrut să facă asta pe cale de ordonanță, de urgență și nu printr-o procedură parlamentară, o chestiune care ar fi durat mai mult, dar sigur se putea face mai subtil decât în felul ăsta. Vinovăția era disipată, nu știa lumea împotriva cui să protesteze. Vă spun că știu că la Marțea Neagră eu, și atunci am ieșit în stradă, eu și încă vreo 2 300 După aia s-au mai strâns vreo 4.000, așa, maximum. Nu 600.000, nu 600.000. Acum vinovatul este foarte clar. Hashtag noaptea ca hoții. Lumea se duce la guvern și indică cu degetul un vinovat. Domnul Dragnea s-a grăbit ca să cumva să-i fie amnistiată fapta înainte să înceapă procesul, adică înainte de 31 ianuarie. Asta a fost timingul lui. Un orgoliu care îl costă foarte mult în momentul de față. Mai avem timp, da. 0372069599. Elia, bună ziua. Bună ziua! Vă ascultăm! Ziua. Eu sunt de acord cu căderea guvernului. Nu suntem că... de acord. Întrebarea e dacă ar detenționa situația. Eu sunt că da, foarte mult ar detenționa situația și sunt extrem convinsă că o să vină cineva la putere care o să-și facă treaba cum trebuie. În tot psd diștii vor fi la putere. Au câștigat alegerile? Da, da, știți care este chestia. Din moment ce noi ne-am dat seama că se întâmplă ceva rău, am ieșit în stradă și ne-am spus cu adevărat opinia. Așa, eu cunosc persoane care au votat cu psd ul iar acum au ieșit în stradă. Așa este, deci... dar acolo răul era flagrant, era evident. Pe când, în momentul în care începem iarăși procedura de nominalizare, vine Dragnea iarăși cu unul de care n-am auzit, Nai ce să zici. Președintele cere informații și poate să zică băi, nu-l vreau pe ăsta. Și atunci da. ne împărțim, nu mai suntem la fel de uniți. Unii vor fi cu Iohannis, alții cu Dragnea. Acum am fost pentru un principiu. De-aia am venit și psd și de bună credință și alți da. oameni. Mă înțelegeți? Da, eu înțeleg foarte bine, dar sunt de părere că o să fie foarte bine pe viitor. Oricine va fi, dacă se va întâmpla iar să fie uh, cum s-a întâmplat acum cu uh, ieșirea în stradă, o să mai ieșim iar și iar și iar. Până când, nu știu să spun nicio chestie asta, dar este de a aprecia faptul că uh, ne-am uh, am deschis ochii și da. ne am seama că... Este rău, Cine căsă și căsă. place la proteste, să o recunoaștem cinstit. Da. E mișto. Bine, Elia, vă mulțumesc. Ador genul ăsta de optimism. Doamne, dacă, aș, dacă am avea așa un rezervor național de optimism, cum are, cum este Elia, sau așa din când în când, când suntem supărați, să ne ducem acolo. Mai dăm drumul la rezervor. Bună ziua, Ștefan! Salut, Weiser! Sunteți, no, zică... okay. Sunteți în tren? Sunteți no, în tren? Nu, sunt la volan. Și, și merg în zăpadă Multă De aia se aude așa Ai luat ușor Stați cu mine da, pe volan da. Ok Da, exact Nu, sunt pe ferm, mi am dat seama program. Haideți Ce vreau să vă zic Eu am fost și în nea, care Am fost N-am fost de ieri Că m-a multinațional Am tare să fac bani <laughs> Asta a fost Trebuia să fac și bani să mă Așa ideea, este, ideea mea este că Trebuie să-mi guvernul Și cu cine ar veni Dragnea Poate să vină cu cine vrea el, pentru că nu mai prezintă încredere. Și eu zic că se poate ajunge la anticipate. Din păcate pentru ei, poate din bucurie pentru popor. Nu mai prezintă încredere, pentru că 60% poate chiar mai mult au dosare penale. Se știe. Nu, nu au atâția dosare penale. Exagerați. Nu, Nu, nu adevărat. nu e adevărat. Deci eu v-am făcut la un dat o statistică... În da, campania electorală, Ștefan, v-am făcut o statistică da. și v-am zis că sunt 20 de psd cu probleme. 20, 20 de psd care cap și peștele, știi, și lumea 20 pe din 280, dacă nu mă înșel. Deci, nu, procentul noastră nu e bun. Sub 10%. Bine, Ce scuze? Sub 10%. Vorbim de parlamentari. Exact, că sunt parlamentari, exact. De okay. parlamentari, ca să nu mai vorbim de primării și consilii și bla bla bla. Da, deci eu zic că se va ajunge la, dacă vei să pice guvernul, se va ajunge la anticipate, pentru că aici e forța domnului Iohannis, care momentan are poporul. Eu, eu zic că îl suspendă va... în secunda 2. Cum zice? suspend, pus... sus... vom ieși la vot. Ei, anticipate. vedeți, aici e șmecheria, ați pierdut pastila bizidei de azi dimineața. Șmecheria este că nu da, contează, bineînțeles că lumea votează împotriva demitării președintelui. Sunt convins de asta, da, cred că și domnul da, dragne da. n-ai convins, dar nu aia, contează. Contează nu perioada de interimat, când domnul Tăriceanu va deveni președinte, ceea ce înseamnă că poate promulga orice dă parlament. Am, Am citit eu ceva, dar n-am citit tot. Deci, de, -a de era domnul Tăricianu în interimat. Și putea Iată, să fac orice. deci okay. mecheria. Deci nu plecați după fentă. Jobul meu de jurnalist, tocmai de am și spus că vă dau cât mai multe informații. Vă mulțumesc pentru opinie Ștefan. Jobul meu de jurnalist este să vă informez. Deci nu plecați după fentă. Dacă ei îl suspendă pe Iohannis, nu Ioanis este Miza. Miza este perioada de interimat în care numai... când dau pe altcineva la cotroceni, persoana care promulgă legile, adică le trimite la monitor oficial sau nu. 0372069599, Gabriel, bună ziua. Bună ziua! Vă ascultăm! Guvernul acesta a trebui demis, trebuie să demită, pentru că deja a creat o criză pe misa de credibilitate. Nu, da. Faptul că au făcut un lucru să zicem, de ascuns, este lipsul de credibilitate. Că cred că cineva poate să aibă credere. Clar, de v-am zis că uh, nu mai dezbatem asta. Lucruri de domeniu lucru evident evidență și al bunului simț. E, evident. Așa. De ce aș trebui demis. Un lucru foarte important este că... Nu, n-am zis că trebuie demis. De aici încolo v-am întrebat. Deci, deci sunt de acord da, cu dumneavoastră da, că da, încrederea da. nu mai există, da, dar acum facem altă analiză. Vă întreb dacă demiterea sau demisia guvernului ar rezolva situația, criza. Priza deja există. Demisia a guvernului ne-ar arăta, ar arăta sau ar pune pe sine pe PSD uh, în a veni cu un guvern capabil. Asta cred că se va întâmpla. Păi stați să ne înțelegem. Uh... Demisia guvernului se poate face doar cu acordul PSD-ului? La moțiunea doar de cenzură? Deci da. și credibilitatea inclusiv în fața electoratului propriu prin ceea ce s-a întâmplat. Uh, pentru domnul Dragnea sau cine ia deciziile în PSD, cel mai bine este să se demite acest guvern și să apară un alt guvern. Ai, la are... trece peste criză. Nu, stai stați. Stai obligați pe domnul Obliga Dragnea. Da. Să un guvern capabil. Stați un pic dumneavoastră, credeți că lui Dragnea. Dacă ați fi, don... Hai să o luăm altfel. Dumneavoastră dacă ați fi la două, trei luni, înaintea unei condamnări cu executare, v-ați gândi la credibilitatea PSD-ului sau a guvernului, sau v-ați gândi la pușcărie? <laughs> Bun, presupun că și în PSD există mecanisme care nu vor lăsa președințele astea să să singură decizii. Pe bune? Eu așa zic. Nu există. Cum? A -a asta v-a făcut dovadă? Liviu Dragnea a candidat singur la președinția acestui partid. n vi pare că acolo iau au niște mecanisme sofisticate? Deja, azi, pentru a fost un cutremur ce ce s-a întâmplat. Orarea mea și cutremurele s a prin faptul că presiunea străi s-a cât în de ce ziceți asta cu cutremurul? Iertați-mă. tremur în uh, ce sens? Este pentru că ei sunt supresini în momentul acesta, sunt un partid la guvernarea asta supresină. Ei trebuie să facă ceva. Dar nu avem alegeri, alegeri foarte curând. Îl aud și pe domnul Cristian Tudor Popescu, eu sunt un mare fan al domniei sale când îl aud, domnule, când 2019, pe păi până în 2019 plecăm toți din țară până atunci. Vin alții la vot. Nu, în guvernul asta este o legat legată de criză. Așa? Părerea mea este că Dragnea va face numealizării capabile, ai să vă zic corecte, neapărat, pentru un viitor guvern. Și atunci lucrurile se vor îndrepta. Pentru că mă uit, vorbind de câteva... Totul e... Totul este să aibă interesul să facă asta, Gabriel. Totul este să aibă interesul să facă asta. Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Vă reamintesc. Și cred că o să vă reamintesc în fiecare zi acest lucru. Uitați-vă la televizori, informați-vă de pe internet, de unde vreți dumneavoastră, numai încercați cumva să aveți cât mai multe surse. Uh, și nu uitați tot timpul un lucru. Dragnea nu are în acest moment variantă la pușcărie, decât schimbarea codului penal. Indiferent ce se întâmplă în societatea noastră, că ies unii la cotroceni, că mai ieșim noi pe la Victoria, că nu mai iese nimeni pe niciunde, că ne potolim, că se schimbă guvernul, că rămâne guvernul, la asta să vă gândiți. Nu există variantă la schimbarea codului penal. Vorbim și mai. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.